«Ну, як ти?» – спитав нарешті Ілля, цілуючи її очі. «Де ти? Що з тобою?» Маріам посмутніла. «Мені легше, ніж тобі, голуби мій. Я живу не в хизарі, а в теплій і чистій юрті. Не встаю рано, щоб даїти корів і кобилиць, чи варити сорбу. Мене не ганяють, як інших жінок невільниць, місити ногами глину, щоб зводити саманні будівлі». Чинити в карханах завошивлене дрантє або прясти з вовни пряжу. Вона замовкла і опустила голову. Ілля пальцями торкнувся її підборіддя. А що ж? Що ж вони змушують тебе робити? Нічого. Тримають у ханській юрті, як пташку у клітці. Задягають, годують. Бережуть для хана Менгу. Але ж його ще немає, вивкнув Ілля. То буде скоро. «Що тоді? Я губ'ю його!» – скрипнув зубами Ілля. «Розкрою каменем його паскудний череп. Це тільки слова, любий. Як ти доберешся до нього? Як виконаєш свою погрозу? І що з тобою потім буде?» Ілля без зітхнув. «Справді, це тільки слова, пусті слова. А я же тобі щастить відлучатися з юрти. Хто тебе стереже?» Нас багато таких, як я, доглядають нас, старі монголки, а стереже ханський караул. І все ж ти тут? Кілька місяців нас нікуди не відпускали, а тепер, щоб ви не ніділи, дозволяють після обіду у супроводі старшої хатун прогулюватися по бату-сараю, а часто й по степу. Я чимось сподобалася старій, і вона відпускає мене розшукувати брата. Я сказала їй, що тут десь мій нещасний брат. Коли вона тільки знала правду, Ілля стиснув її в обіймах. «Кохана моя, як ти ризикуєш? А що буде, коли дізнаються? Що буде, те й буде. Я знайшла тебе, я люблю тебе. Я з тобою, коханий мій, ненаглядний мій, а там хоч і смерть. Мені тепер не страшно нічого». Ілля був вражений глибиною почуттів дівчини. Він і сам тисячу разів ладен був віддати життя за одну зустріч з нею, і все ж не сподівався на таку її жартовність. Кохана моя, Маріам, і я безмірно люблю тебе. За наше кохання, за можливість бачити тебе, чути твій голос, тримати твої руки в своїх руках, я піду на все, на муки і на смерть. Майбутнє тепер не лякає мене, яким би воно не було. Він підняв її на руки і поволі пішов у глиб гаю. Вогневим мечем підкоряв Батий владі, і ка великі і малі народи Східної Європи. Впали могутні і обширні держави Болгар-Камський, Дешт і Кепчак, Русь-Північна і Русь-Південна, Килари і Башкирди. Тисячні валки полонеників битими дорогами і манівцями йшли і йшли на схід у татарську неволю, устилаючи свій шлях трупами. Стогінь і плач стояв над землею. Люди гинули, обороняючи свої міста і села. Гинули тисячами, десятками тисяч. Три місяці оборонявся Київ. Всі городи українських земель київських вчинили шалений опір. Загинули в боях і у вогні всі жителі Райковецького городища і всі городищ по Ірпеню, Здвижу, Південному Бугу, Горині, Случу, Черемошу і Сяну по Західному Бугові. Володимир і Луцьк сплюндровані, спалені. Галич знищений так, що вже ніколи не відродився. В Бересті всі полягли і старі, і малі, і нікому було поховати їхні трупи. Київська Україна, Галицька і Волинська Україна – лежали після потоп Батиєвого в крові в суцільних руїнах. Те ж саме робилося в Польщі, Угорщині, Словаччині, Маравії та Хорватії. З-під Кракова, що уперто оборонявся, вирушила страшна валка на Ітиль. У ста тисяч убитих поляків було відрізане праве вухо, цими кривавими трофеями начинили сотні міхів і відправили в Орду, щоб там бачили велич Батиєвих перемог. Однак чим далі з боями просувалися Батиєві Тумене, тим рідшими ставали їх ряди. О, скільки баатурів знайшли вічний спочинок під стінами Києва, Кремінця, Галича, Володимира, Берестя, під стінами польських міст, в угорських горах та в угорській пушті. А скільки їх полягло в Моравії, де він, Батий, потерпів поразку. то був справжній розгром. І чому? Батий розумів. Розтанула монгольська сила. Він ще просувався на півдні, в Далмації, але вже знав, напевне, що не зможе підкорити своїй владі ні ромеїв, ні германців, ні франків, ні далеку Гішпанію. Ні, не викрише його бойовий кінь копитом богню об береги Останнього моря. Батий все частіше задумувався, що робити. Визнати своє безсилля і повернути військо назад? Але чим це пояснити? Чи йти, не зважаючи ні на що далі, а там? Безславно загинути? Віддати на загибель усе монгольське військо? Без нього загинувся Орда, весь народ, що залишився на Єтилі. В душі він уже давно вирішив сам для себе. Треба повертати назад. Але для цього потрібна важлива причина, яка б виправдовувала його в очах війська і всього народу. Та причини не було... І він йшов далі і далі, в супереч своїй волі і здоровому глузду. Слубедей Баатур, коли вони зоставалися на одинці, борчав. Все, повертайте мене, Саїнка, а назад, бо втратимо і військо, і владу над завойованими народами. Батий мовчав. Добре йому, старому псовіченгі хана говорити. Він давно же зажив слави непереможного». А йому, Батиєві, онукові, потрясателя Всесвіту, як завертати світ у мене з півдороги? Весь монгольський народ знає, що він рушив до Останнього моря і раптом назад, з якої причини? Кишка тонька. Рання весна пишна природа Далмації не розважили його, не розбивали пригніченості, що я трила серце.